Подекуди в Україні й досі під час церковних служб використовують підкурювання чебрецем і вважають, що це забезпечить добробут родині. В східних районах України чебрець ще називають «богородицькою травою». Цікаво, що деякі назви рослин несуть певну інформацію про етнічні назви народів, котрі заселяли нашу землю в різні часи. Так, наприклад, вважають, що назва квітки – Чемерка пов'язана з давнім народом кіммерійців, так само як назви населених пунктів на Чемер-Жемер. Народна медицина використовує коріння цієї рослини як протипаразитний засіб, оскільки це дуже отруйна трава. У степах України зустрічаються також невеликі кущики з жовтими квіточками під назвою дрік-скіфський. У Приазов'ї також росте Белевалія сармацька – красива квітка з фіолетово-пурпурними дзвониками на довгому суцвітті у вигляді китиці. Про перебування татар в Україні говорить Аїр, який ще називають татарським зіллям. За переказами татари брали з собою цю рослину, щоб перевірити, чи можна пити воду з річки. Якщо коріння викинуте у річку проростає і дає квіти, то вода чиста. Тому й росте аїр переважно в річках та озерах. Він є цілющим засобом проти випадання волосся, поліпшує апетит, має дуже приємний запах. Для лікування використовують переважно корінні рослини. Магічними якостями наділив народ Валеріану, яка в стародавні часи була відома під назвою одолян або одолень трава. Її навіть вирощували в квітниках – щоб уберегти свій дім і сім'ю від усякої напасті. Вважають також, що Валеріана рятує від суму, оскільки є заспокійливим засобом. Люди знали, що кожне зілля має свій час і свою найбільшу силу для лікування. В Україні цілющі трави збирали переважно на свято купайла, але в деяких регіонах перший збір починався ще раніше. Це середа на Русальному тижні, на Трійці. Збирали траву також на Семена Злата, Симона Зелота, яке відзначалося 10 травня за старим стилем. Семен вважається покровителем рослин, а в давніші часи свято називалося зільник. Відбувалося ритуальне окроплення трави хмільним напоєм, переважно медовим. До схід сонця вирушали збирати цілющі зілля. Стілющими вважалися й трави, якими встиляли підлогу на трійцю. Їх збирали й зберігали для лікування. Купальський збір трав починався ще з ночі, 23-24 червня. Зіллю, зібраному в цей час, приписували найбільш магічні властивості, воно лікувало від усіх хвороб. В цю ніч має розцвісти пернове зілля, світ папороті, який вказує, де заховані скарби. Збереглися також перекази про розрив траву або ключ траву, яка відкриває всі замки, її також треба шукати на Купайла. Наступний збір трав починався на Маковеї, 1 серпня за старим стилем. У цей день збирали переважно городні рослини, які вирощували біля хати – мак, соняшник, моркву, кріп, любисток, м'яту, руту. На Спаса 6 серпня за старим стилем збирали плоди і овочі, заготовляли на зиму, сушили, консервували. Кожна рослина тісно пов'язана з Сонцем, Місяцем, Зодіаком. Ці планети мають свої рослини, які присвячені дням тижня. Сонячний день – неділя, місячний – понеділок і так далі. Рослини Сонця круглої форми – кульбаба, нагідки, соняшник, рум'янок, первоцвіт. Рослини місяця – лілея, біле латаття, диня, огірки, кавуни, гарбузи, за формою квіток, верба, береза. Марсу вівторок присвячені всі повзучі рослини – горох, квасоля, хміль, льонок, а також деякі колючі та пекучі рослини – серед, часник, кропива, агрус, ялівець. Меркурію середа присвячується чорниця – буквиця лікарська насіння подорожника юпітеру 4